Nem mondom, hogyha ha én felébredtem, akkor ébredjenek fel önök is, de azért mégis, mégiscsak azt mondom, hogy ha én felébredtem, ébredjenek fel önök is. A kérdés így hangzik. Ahogy április 8-a előtt, előtt hónapokon keresztül szerepel Dobrev Klára a Kejfe Jancsi étlapján, úgy az önök véleménye szerint, elképzelése szerint az elkövetkezendő három hónapban rajta lesz az étlapon vagy sem? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ezt a egy határozott igennel. Köszönöm szépen.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 őt, és ő nem vállalta a beszélgetést. Tévedett. Jó Én nagyon szeretném, fiala úr. Könyörgöm. Válaszoltam már, hogy nem lesz. Ön mire reagál akkor, amikor azt kérdezem öntől, hogy az ön elképzelésre szerint mi lehet annak az okai, hogy miért nem fog szerepelni? Szobában voltam egyébként, nem hallottam már, hol van a telefon. Oké, rendben van, akkor... elnézés. De ne, ne, ne, új fejezetek Elnézés. De ne, véd, ne, elfogadtam. Azt kérdezem öntől, van-e elképzelése arról, hogy miért nem vállalta? Nem tudom, mert megfelelő szellemi partnere lenne önnek. Fogalmam Oké, okay. okay, akkor válaszolhatok önnek? Igen, kérem. A következő történt. Gondolkodtam...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 Pontos. Akkor miért nem tud mondani egy számot? Mert nem tudom. Jó, mert, rendben. Mert, tudja, tudja, mit, tudom, fioló, hogy hogyan lehet magával tárgyalni. Magával <gül> Soha nem tudom. Rendben, nagyon kedvelem magát, nagyon szeretem magát, különöke, nem tudom. Nem egy farkas vagyok, nem fogom megeri, de rendben de, van. Nekem igen, igen, de, de rendben, igen nem, ne, ne, Figyelj, leraktam az összes fogamat, tehát ott, ott van önnél a fog, az összes fogam, um, nem fogom megharapni.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 Várni kell a következő ülésig együtt meg nem, nem, nem, nem, nem, nem. Más jövő, ötlet? Próbáltam. Oké, akkor ezt a súhajtel? A Dobrev ön beszélhet-e erre mit válaszolt? Ne, hát ugye az volt a Monás. kérdés, hogy minden héten, hát ugye én ezt így csinálom. Jó, minden héten. Hát tudja, uh. hát nézze, ha már... Ha, ez átadom, ezért... a... átadom másnak. Oké. Okay. Én egyet már eltaláltam. Rendben.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 0614890999, hat 0636771161. négy nyolc Nem fér bele.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 06148909999 és 0636771161 Jöreget! Szabad még egyszer hozzászólnom, fiatal úr! Szerintem, de minek okánát Ez előbb elköszönt. De most módosult, mert meghallgattam a többieket.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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem gondolja véletlenül, hogy azt gondolják az ön hogy elég is súlytalan, nem súlytalan annyi emberhez, nem. Az, az, az, nem fér bele így a kampányba. Az... Én szerintem az ATV-be minden héten bemenne a Dobrefkára nyilatkozni. Néze! Én nem tudok azzal vitatkozni, amit ön mond, miközben nem ez hangzott el. Tehát ha én most Tudom. azt mondanám, hogy ön egy hülye farok, akkor lehetséges, hogy én egy olyan dolgot hall, amit én nem mondtam ki, csak gondoltam volna. Illetve szerettem életem. volna, hogyha más ezért betelefonál. Életem, én nekem életem. én ilyet véletlenül sem mondok. Tehát, életem, ugye a... de lehet, hogy, azt én értem. De lehet, hogy ők gondolják, hogy az ön műsorra nem jut el annyi emberhez, hogy megszólítaná azt a... azokat az, az emberek. És akkor az, az, az önvéleményeszer miért nem ezt mondják? Hát uram...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 Uh, én másnap... Más... Nem? A, a vége az volt, hogy én ezt másnap el fogom mesélni a Kei fejancsiban. És ha. ezzel a magam részéről lezárom. Amire tudod, hogy mit hangzott el? Várjál, és a Klárárt. A uh, fejével próbálok gondolkodni. Ne tegye János. Pontosan. Ezt mondta. Ezt mondta, hogy ne tegyem, mert hogy rosszat teszek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 Azóta ismerem a dolgot felállt, akkor oda mentem, oda, stb. stb. stb. És nagyon-nagyon sajnálom, hogy ebben a te műsorodban az egész ügy, így kett meredek. Kett meredek Jó, való, val, Valójában e, lezárva itt ezt a beszélgetést, és egyáltalán az erről való konzultációt, mert hogy én nem, él, én nem a demokratikus koalíción, és nem Dobrev Klárán élesítem a karmaimat, Dobrev Klára erre nem szolgált rá. Ha de, a demokratikus koalícióból Molnár Csaba, ha már valaki rászolgált, akkor ő, de szeretném elmondani neked, hogy let légyen az első ötvenben az én műsorom, vagy legyen benne az első 75-ben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 hogy értsem meg, hogy az ATV-ben az a közszolgálati semleges hang, mint amit én megütök, az lehetetlen, az pedig, hogy én képes vagyok megjeleníteni jobboldali szempontokat is, miközben én nem jobboldali szempontokat jelenítek meg, hanem szempontokat, azzal én menjek az Echo tv be vagy menjek a HírTV-be, de takarodjak az ATV-ből, mert ott egyébként baloldali és baloldali értékekes sugárzó műsorvezetőkre van szükség, akik egyébként a baloldal problémáit elhallgatják, ahogy a jobboldali műsorvezetők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 remekül dolgozott, egy ilyen idős, igazi szaki bácsi volt, és én nem szoktam a munkásoknak adni, mi alatt dolgozik, egy szerelőnek vagy ide, alkohol. Ö, neki is adtam. Vége volt, azt mondtam, mivel kínálhatom meg, azt mondja, egy sörrel. És akkor jelent meg az első dobozó, külföldi dobozós sörök nekem volt két darabom, mint két kincset tartottam, hogy valami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 romlottnak fogta föl. Ezt azért meséltem el, mert az emberek is ezzel így vannak. Itt hat valamit, valamit jobban akarsz csinálni, másként akarsz csinálni. Nem úgy, ahogy ő hallani szeretné, az romlott. Égáljon édesem. Rövidesen kapcsolom új Istvánt, már nincs sok időnk.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 Ez a téma ma először és utoljára szerepelt a Kejfejlencsy programjában. Aki ebből azt akarja kiolvasni, hogy ellenlábasabb vagy gyurcsány fedeztek a Demokratikus Koalíciónak, Molnár Csabának, hogy megsértődtem Dobrev Klára válasz okán, az higgye ezt, de ennek semmilyen tanújelét ezzel kapcsolatban az elkövetkezendő három hónapban, amíg az uniós választás lesz, nem fogja tapasztalni. 0614890999 és 06367716 egy először. Jó reggelt! Ö, jó reggelt! Szerintem Krára felnőtt ember és biztos, hogy jelentkezni fog. Viszont ha lesz. Biztos lehet az ellenkezőjében Jó reggelt! Jó reggelt! Én nem akarom, Dombrackárát, minden bántárni nem is az én dolgom, és egyébként is már napok óta gondoltam, hogy betelefonok, hogy mennyire az ellenzék úgy a szúnyiban, hogy van. És erre csak egy hablatország, amikor tegnap Bolgár György kérdeztem kérdezte péter hogy az LMP miért nem gondolkodott a közös indulás, akkor sajnos nagyon frappáns választott, azt mondja. Mi a kérdés már? Előtte a többiek elmondták, hogy nem indulnak. Az a DK, aki egyébként évek óta az összefogás mellett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 Jó reggelt kívánok, Civi Rádió. Érdeklődni szeretnék a fiala úrra, hogy kérdezem el meg az újai úrtól, hogy amikor beszélgettek a kapkoi pomekardi koncertről, azt mondta a fiala úrnak, hogy a nagy stadionban volt, ahol ő Gánzer Rúzis koncerten volt. Hát ugye az egyértelmű, hogy december volt a koncert, hogy egy zárt helyen játszottak.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 amikor az ellenzék oldaláról, vagy a kvázi, vagy a létező ellenzék oldaláról, vagy felé olyan kérdéseket fogalmazok meg, amelyekkel inkább megbontom azt az egységet, semmint szolgálnám azt, hogy jól monoklit ragaszthassanak a Fidesz harccel. Nincs kérdés, tehát ha most azt kérdezhet, hogy mi a kérdés, nincs kérdés, ezt most így elmeséltem. A sem is tanulságos, amit elmeséltél, ugyanakkor miután nem sikerült összehozunk egy teljes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 akár egy uh, 9-10 mandátumos uh, látványos ellenzéki koalíció, hogy az egyébként más országokban is szerveződik. A DK volt az első, amelyik ebből nem kért, jelezte, hogy uh, mindenképpen egyedül indulnak. Nyilvánvalóan már akkor is arra készültek, hogy a klára,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 Ezt értem, de ugyanakkor az, amit én mások révén, ahogy szokták írni, népszavától EHO informátoraim vagy informátorom révén hallottam, azért mégse lényegtelen függetve attól, hogy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 az pedig hát a vérmérsékletének függvényében e, tovább próbálkozik, vagy sem. Ezt a DK-nak van egy fix szavazópázis, egy nagyon-nagyon komoly, jelentős tekintélyes szavazópázis. Láttuk ezt tavaszra választásokon is. Most nem akarok beszélni, de nagyjából 300 és 400 közötti szavazót a DK magához tudott vonzani tartósan.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 mennyiség akár sok Jó, szavazat Te is nagyon jól tudod, hogy ugye a maga a szavazó, az átlagszavazó az olyan, mint én, azért ezekben a részletekben nem feltétlenül merül így el, nem egyfolytában közveleményi kutatásokat olvas, függetlenül attól, hogy a közveleményi kutatók felmérései alapján is úgy tűnik, mintha az emberek egyébként az ellenzék ott, összefogását megunták volna. Az egy másik kérdés persze, hogy az összefogást unták meg, vagy pedig azt, ahogy az elmúlt időben összefogta, tehát ez egy jelentős különbség, tehát lássuk hát, be, hogy az egyik. Egy... nem fogta? Igen, hát igen, igen, igen, tehát, hogy ennek... a látrési választásokon, hogyha a széldetti hatházi Ákos vezette LMP ö, belemegy a visszalépésekbe, akkor ma nincs kéthalmad. Jó, de akkor egy pillanatra azt kérdezem tőled, hogy miközben úgy tűnik, hogy a helyhatósági választások majd más megítélés alá kerülnek, akkor nekem egy ilyen teljesen éretlen...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 adok neked néhány távolszámot, hív felé, hogy miért mondanják az elejkezőjét. Egy tény, egy tény, és ebben nagyon-nagyon van, -nagyon amit mondasz. A május 27-én az ország arra ébred, hogy van egy, és nyilván ez a legnagyobb valószínűségű forgatók, hogy most, hogy van egy vaskos videsz, hiszen egy nagy tömbbe indul Orbán Viktor, és, és Fede gyülekezete, és mellette van néhány párt, amely kettő, három, négy mandátumokat tudott csak összeszedni, és közben pedig lesz mondjuk kettő vagy három párt amelyik ötszázadik alatt teljesít, ahogy nagyon csúnyán néz ki az a grafikon, amit lát a közönség. Ezért lett volna lélektanilag fontos egyébként egybeindulni. Április 8-án 50 ezerrel több szavazója volt Orbán ellenzékének, mint Orbánnak. Ehhez képest lett kétharmad. Most is ugyanez lesz nagyjából, fele az ország szavazó közönségének szimpátiája. Csak a probléma az, hogy a mandátum nem így keretkezik belőle, ezért természetben is el fogom még sokszor mondani, hogy nagyon örülök a kétfarkóak a Momentum, vagy az LNPR indulásának, de hogyha mondjuk ez a három párt összeszed 400-500 ezer szavazatot ellenzéki oldalon, és abból egyetlen egy mandátum sem keletkezik hanem mindegyikből a Fidesz nyerészkedik, csak hogy értsem mindenki, nyilván te érted, de hogy ez egy világos legyen, az a matematika, váltási matematika szerint ezeknek a mandátumot nem elérő 5% alatti szavazatoknak, szavazatok szétosztódnak a mandátumot szerző pártok között, nagyon lehetős a dolgot, így a nagy tömben induló Fideszhez,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 olyan településekben és hülási kerületekben, ahol eddig nem volt együttműködés, ott létrejön az ember, amit előbb beszéltél. Uh, Orbán Viktor hihetetlenül leegyszerűsítette tegnap. Emlékezetem szerint tegnap a kületet, mert ő azt mondta, hogy nincs kormánypárt és nincs ellenzék. Vannak, bevándorlás, támogató erők, és bevándorlást ellenző erők, bevándorláspártiak azok, akik nem a Fidesz, és bevándorlást ellenző olyan párt kettő van, a Fidesz és a KDNP, és gyakorlatilag az a levél, amit én most kaptam tőle, az a plakátkampány, ami az utcán van, mind ennek érdekében van, és az, hogy ők egyébként közben gondolnak-e mást, arra majd május 29-én, 28 én van a választás? 26. Akkor majd 27-én fognak előjönni, ha egyáltalán előjönnek valamik. nem nézzük őket, hogy Nyilvánvaló, hogy pontos számítások vezették Orbánéket arra, hogy ennyire durván álljanak bele egy ilyen hazukampányba. Először is hadd ezen meg, hogy Európa bármelyik országában meg kéne bukjon egy kormány. Akkor de hogy künye, egy igen, de azt kell, hogy neked mondjam, hogy ez, ez, ez érdebb, mint az útviszonyok. Tehát amikor te elmész Albániába, Remben. ma már a hegyek között se feltétlenül olyanok a körülmények, de korábban mesélték, hogy oda tényleg olyan felszereléssel kellett menni, ami nem volt azonos azzal, hogy Magyarországon közlekedsz. Arra hivatkozni, hogy ez máshol megbukna ezzel a kampány, az a ZákSZON tipikus eset, de nálunk ezzel eddig nyerni lehet. Rendben, hogy? Ez a kampány, ez amit most uh, látunk turvulni és hazug migráció, migráns, bevándorláspárti uh, és bevándorlás ellenes uh, oldalakra osztani a, a magyar politikát is, és az Európát. európai politikát is, ez nem szolgál más, mint hogy Orbán Viktor el tudja vinni azt a magot, akiket uh, évek óta,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 és most nekem akkor ebből tulajdonképpen mit kéne lebonnom, miközben ti, ha nem is kacagtok rajtam, de gyakorlatilag azt érzékeltettitek, hogy ami számotokra evidens, az számomra megemészthetetlen. Szerintem nem így néz ki. Én tegnap öngyilkos módon megnéztem a közszabáli televízió híradóját. És a teljesen függetlenül attól, hogy nekem háttér tudásom vagy informátságom van, Hogyha én reggel estig ezt nézem, vagy a kosúton azt hallgatom, és még hozzá este mekapcsolom a tegéket, a tényeket, mert utána egy jó film kezdődik, akkor teljesen átmossák az agyam. Onnantól kezdve elhiszem, hogy egyébként migráns hordák, fiatal férfiak csatasorba állva, hordába verődve közelítenek Európa határaihoz. Ez ment a közszemeti híradóban majd utána nyilván valami negatív az ellenzékről, meg egy pozitív fújró, Orbánról. Aki ezt látja, annak teljesen területes módon mossák át az agyát, hogyha egyszer beszélgetünk a te műsorodban arról, hogy vajon mennyire hasonlítható a gőpesszi topagandagépezethez, legalábbis én említettem neked az, ami most zajlik. Hát azért ne tévegyünk a hitleti Németországban eh, ahhoz, hogy egy évtized alatt át a társadalomagyát, ahhoz kellettek a legmagasabb végzettségű mérnökök is, és a legalacsonyabb végzettségű mezőgazdasági munkások is. Mindenki ugyanúgy fellendítette a karját, mert egyszerűen egy tömegpszichózis hatással kerül. Ezzel légy is. Tehát egyszerűen az a kérdés, hogy ki mit néz. Jól beszélsz, de a tömegpszichózis részét nem érzem. Az, hogy átmossák az ember agyát, az erre való igényt érzem. Azt is értem, hogy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 Lehet, hogy egy jókora nyugat-európai terrorcselekmény hiányzik ehhez, és szándékosan mondom a nyugat-európát, mert Magyarországon isten mencs, hogy ilyen legyen, de természetesen nyugat-európában is isten mencs, hogy ilyen legyen, hiszen maga a is, amit Orbán Viktor küld, olyan terrorcselekményekre utal, amelyekből hál' Istennek az elmúlt időben olyan nagyon sok nem volt, így De most, bármikor lehet. Így most... És tudas se tudja, hogy milyen ókol. Így most véletlenül szeretném azzal volt, meggyanúsítani, mert az egy egészen sötét, aljas valami lenne, amit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 tehát én egy fakartal szaradok a, a atom a nagy hatalom ellenéppen. de ettől függetlenül végig kell csinálni, mert hogyha fet lázítani Másik néhány száz ezer embert, akik embernek és az Európára szavaznak, és a művistánkat támogatják. Az Jó, csak azon tényleg érdemes, érdemes és elgondolkodni, független attól, hogy teljesen fölösleges, hogy hogy alakulhatott az a helyzet, hogy az a nép, amelyik azért ilyen tömbösen korábban nem gondolkodott, mindig is hajlandó volt tömbösen gondolkodni, és még egyszer és utoljára semmiféle nyugat-európai támadásra nem adta megrendelést még mielőtt valaki szeretne így félreérteni engem. Nem állt, én én sem úgy e, Brüsszel semmit sem tanult az elmúlt borzalmas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 nem csak a televízióban, hanem bárhol, máshol is, Rátivében is, vagy máshol is. Ezzel a kérdéskörrel, most visszatérve a bevándorlás-nem bevándorlás párhuzamban, vagy, vagy ellentétpárral, ezzel töltjük el a ez ez Nem feltétlenül így van, mert ez egyébként. És az a forma elfelejteni, amikor 1999-ben ment előttem a Györfi, a Szente és a Szénási, mentünk ebédelni, és mondta a Szénási a többieknek, hogy hallja, ahogy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 Ez most egy olyan uh, uh, meccs, ami, ami több, mint az eddigi szájkalap, és azt hiszem, hogy ennek meg lesznek a következményei, ami egyébként a megtalpunkjából nem jó. De mondjuk. Hát, a politikai, vagy, ami uh, vagy magyar... a mi nekünk a legső sok következmény, hogy Orbán Viktornak ezzel a néppárti jobboldali európai elittel kell leülnie, megegyeznie Magyarország következő hét éves költségvetési. Európai Uniós falásairól. Az ajtunk kívülre fogják rakni, ami Magyarországnak súlyos károkat okoz. Ez, ez felbecsülhetetlen, és szerintem az a következő éves tárgyalási mechanizmus, amelyben ottán folyamatosan a, a fekete bárány lesz. Ez nekünk, magyar társadalnak fog hosszú távú károkat okozni. A politikai következmény rövid távon pedig az, hogy a néppárton belül rendkívüli súlyi veszteség vagy is vesztesség az, amit most elszenved. Kérdés az, hogy Orbán Vitor létehozza-e a következő parlamenti, Európai Parlamenti Ciklusban azt a bizonyos blokkoló Európa-ellenes populista eh, frakciót, amit, eh, amit már belengedett például Sökkfény György képviselő úr, vagy pedig bemarad a néppártba, akkor viszont a pacsorok végére fogják küldetni. Jövő hét nem folytatjuk hasonló időben, hogyha az nekednek megfelel. Nekem tökéletes, köszönöm. Van egy felvetésem, gondok rajta, én örömmel vennék egy, egy napot is új helybeszégetést veled. A te moderálásoddal, a technikai hozzáállásoddal nem tudom, hogy megoldható egy ilyen. Me megoldható, lenne így megoldható de, de akkor most kikeressen meg kit? Hát, nem tudom. Te, te, vagy, vagy, valamint... te vagy beszélő, folyamatos beszélő jó, valamint ugye Köszönöm az a kérdés, az. Hogy, hogy nem vagy eleve felkészülve arra, hogy navras és Tibor uh, ilyen politikai mezőre nem akar kirépni, vagy azt mondod, hogy oké, okay, fiala, kérdezz meg, ne akarjál okoskodni. Rános, kérdezz meg. Rendben van. Rendben van. Pénteken péntek, péntek, meg fogom kérdezni. Csütörtökön okay. meg fog mondani a választ, de gondolom, hogy ha akarod, akkor hamarabb is eljut hozzád a híre. Mm. So, okay. Köszönöm okay, szépen. Okay, okay, okay. Új Istvánt hallottak. Rekamé, -e, reklám következik. Mike da Budapeste. A Linkin Park alapítója, zeneszerzője, producere és énekes rappere, március 12-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a live-nation.hu oldalon keresztül. Mike Sinoda élő koncert az arénában. Ez reklám volt. Hírek következnek itt a CV rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Hosszú készfogással majd négy szemközti megbeszéléssel kezdődött meg Donald Trump amerikai elnök és Kim Jong-un, észak-koreai vezető kétnapos csúcs találkozója a vietnámi fővárosban Hanoiban. Észak-Korea hatalmas, hihetetlen és határtalan gazdasági lehetőségeket rejt, mondta Donald Trump. A bizalmas találkozót követően a vezetők kíséretükkel együtt díszvacsorán vesznek részt. A kétoldalú tárgyalások csütörtökön érnek véget. Szakértők szerint a legnagyobb kérdés, hogy a diplomáciai eseményen sikerül-e áttörést elérni Észak-Korea nukleáris leszerelése és a koreai félsziget atommentesítése ügyében. A megállapodás nélküli Brexit várható következményeit foglalta össze egy frissen publikált brit kormányzati jelentés. Mint a BBC cikke bemutatja, a jelentés szerint bizonyos élelmiszerek ára emelkedni fog, a visszállított vámellenőrzések évente 13 milliárd fontba kerülhetnek, és a brit gazdasága következő 15 évben 6,39%-os visszaesést fog elszenvedni. A legrosszabb helyzetben lévő területek Nagy-Britannia északkeleti keleti térsége. Wales, Skócia, illetve Észak-Írország lehetnek. A jelentés szerint a vállalkozások egyelőre komolyabban még nem készülnek, ugyanakkor a kormány már azzal büszkélkedik, hogy a legfontosabb lépéseket megtette. A tervezett előkészítő projektek valamivel több mint kétharmada, és valamivel kevesebb mint 85 a már befejeződő. Velencében úgy döntöttek, hogy mégis bevezetik a három eurós városi belépőt. A város vezetés erről szóló terveit jóvá az önkormányzati tanács. Egyelőre nem ismertették, hogy a szabályozás mikortól hatályos, de az eredeti tervekben májustól akarták bevezetni azt. A napi díj a Velencébe látogató úgynevezett egynapos turistákat sújtja, akik reggel érkeznek, este távoznak és alig fogyasztanak. Ők a látogatók 70%-át adják, de az idegenforgalmi bevételekhez csak 30%-ban járulnak hozzá. A fejenkénti 3 eurós belépési napidi 2020. január 1 a duplájára növekedne. Néhány másodpercük van, hogy reagáljanak. Ha van mire, addig szeretném elmondani, hogy holnap Filipov Navracsics karácsony bácskai, ma még Györgyevics. Wintermantel UGI. A jövő hét pedig úgy fest, hogy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 06148909999 és 0636771161. A következő nagyon messziről jött ember március 11-én hétvőn este fél nyolckor lesz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 0614890999, és 0636771161 először. Jó reggöt! Jó kívánok! Tényleg a Istvánnak egy óriási tévedése van.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 06148909999 és es Senki többet? Jó reggelt. Jó reggelt. Azon gondolkozom, hogy az újhelyi úr felvetése, miszerint szerint egy újhelyi nagracsics a beszélgetés, az ön műsorában az mennyire kívánatos lenne szerinte. Azóta azon gondolkozom, hogy ebből mi jöhet ki. Várja meg a pénteket!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 Gyorgy Javis Benedek van benne a vonalban Liget ZRT. Tudom, hogy neked ebben nem kötelező megnyilvánulni, egyébként semmiben sem. Ugye az átlátszó blog számol be arról február 25-én, hogy hogyan távolítottak el két és fél évvel ezelőtt a ligetből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 ami a rendőrség, őrzővédőszolgálatok, szolgálatoknak az együttműködését illeti bizonyos helyzetben, ma azonban sajnos ez egy olyan politikailag kényes témává vált,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 ki jogosult ezt az erőszakot alapvetően megállítani. Azzal szerintem egyetértünk, hogy az ez a, a, a felvilágosodás kora óta azért egész e, kontinentális jogrendszerben megjelenő alapvető kritérium, hogy az erőszak a kizárólagos állami monopóliumnak kell, hogy legyen. Na most nem kell nagyon a részletekbe belemenni, hogy azt mondjam, hogy ez ma per pillanat a gyülekezési törvényben,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 szeretné ezt? Tehát, hogyha megnézzük, akkor Franciaország gyakorlatilag véleményt már senki nem nyilvánít, anélkül, hogy kettő darab rendőrautót földbe gyújtanának, és ennek az ellenkezőjévé képpen egyébként tényleg erőszakos, tumultuózós jelenetek, amik rosszabb esetben akár halállal is végződnek, jönnek elő az utcán. Tehát, Pontos hogy lehet ezt keretek között tartani? Pontosan ezt láttam az EU televízión, azt a filmecskét, amely az Olof Palme ház megújulásáról szól,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 Nagyon várjuk már ezt az időpillanatot, hiszen a történelmi ligetben létrejövő új intézmények, illetve megújuló intézmények közül. Ez lesz az első, úgyhogy ilyen szempontból ez egy elég, szimbolikus lépés volt, ami eh, szimbolikus lépés lesz, amikor a nagyjátszótérrel egy időben gyakorlatilag most nyár végén, ősz a látogatók végre birtokba vehetik az Olofál egykori Olof meházat. Igen, csak közben kaptam egy SMS-t, amit értelmeznem kéne, de ezt most nem fogunk értelmezni, csak időnként nem értek a hallgatók, hogy amikor kicsit úgy elkúszál a figyelmem, az abból adódik, hogy néha próbálok több dologra is figyelni, és az általában nem mindig sikerül. Um,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 Mintegy 300 millió forintból épít rózsakertet az Olof ház mögé a Green Art Kft. A projektele elemmel azonban több problémá is van. Teljesen alkalmatlan helyre, jó részt mély, árnyékban lévő koros fákkal teleültet területre tervezett rózsakertet a Kárter Stúdia parkrehabilitáció Park Rehabilitáció Tervező Cég. Ez szakmailag mennyire áll hely? Hát én nem tudom, hogy kitől vagy honnan idézed ezt a ezt a mondatot, de a hatodik érzéken azt sugja, hogy valószínűleg, hogy ha a fociról kérdezni, ahhoz is értene. Tehát e, természetesen ugye egy nagy tervpályázaton Magyarország történetének legnagyobb tervpályázatán lett kiválasztva az a Garten Studio, aki a Városgrigeti Park 99 hektárjának ugye az átfogó tájépítészeti megújítását tervezi. Már magában a tájépítészeti kiírásban szerepelt a Rózsakert e, kiírása,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 mert hogy ugye kevesen tudják, hogy ez, az Olof Pálmár az elmúlt időszakban azért megfordult. Amit mi most, akik a ligetben járunk, bejáratként érzékelünk, az igazából az épületnek a hátulja. Az Olof sétány felüli oldal a, a fő bejárata, az mindig is az egykori közlekedési múzeum a út irányába mutatott. Ez az, ami most az épület helyreállításánál visszáll, és egy nagyon impozáns terasszal és lépcsővel ö, tárja föl majd a nagy közönség számára amire Mileneum házát. Itt épül előtte ez a rózsakert. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy kifejezetten népszerű atrakója. Oké, okay, akkor lehet, menjünk egy kicsit arrébb. Azt írják, hogy hozzányúlnak a közkedvelt királydomhoz is. A kerttervező szerint idézőjel lágyítani fognak a konturokon. a. What az itt, mint? A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 Nyilván amikor a ide hordták, akkor feltételezem, hogy nem értette ezzel mindenki egyet. fölföltűnnek tűnnek újabb elemek, amik aztán egy idő után organikus részévé, horribillotik túl négyszerű részévé válnak a aligetnek. Mi a helyzet a Magyar Nemzeti Galériával, mert ugye azzal kapcsolatos munkálatok tűnnek a leginkább, és most be kéne fejezni ezt a mondatot, de nem fejezem be.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 De hát én magam most többször részt vettem az IGET ifjúsági tanácsadó testületének az ülésén, csak a hátsó sorban ülve és hallgattam, amikor a tájépítést bemutatta a különböző terveket a különböző korosztályú gyerekeknek. egyébként végtelenül aranyos volt, hogy a gyerekek véleményezték. Először is teljesen értették, hogy akkor ők most itt tényleg megmondhatják, hogy akkor milyen színű legyen a csúszda, vagy milyen attrakciók jelenjenek meg ez egy elég sok korrekció született egyébként a tervben a gyerekek elmondásai alapján nyilván számukra mondjuk nem prioritás az, hogy a szülők le tudjanak ülni egy padra, vagy mondjuk megfelelő árnyék legyen a padoknál, vagy legyen olyan kiszolgáló infrastruktúra, ahol adott helyzetben pelenkázni lehet a kisebb gyerekeket, vagy, vagy lehet egy pohár vizet szerezni, de nagyon sok érdekességet mondtak. Úgyhogy azt tudom mondani mindenkinek, hogy 2000 19 őszének eddig nagy attrakció lesz a, a gyermekjátszótérnek az átadása, ami mindenkor osztályt meg Mi volt a kormítani. dátum? 2019 ősze, uh -huh. tehát, szeptember. szeptember az, amikor ezt a játszóteret tervezzük megnyitni, ezt azt látom, hogy a munkálatok haladnak. Hát ez így is, is, is, is értelmes van azért, hogy az októberre már ugye lassan belehajlunk a télbe, és akkor már egy játszóteret minőségre másféleképpen használnak, mint nyáron vagy tavasszal. Én bízunk abban, hogy ez mondjuk gyakorló szülőként azt tudom mondani, hogy egy évben ötvenkőgyszer egészen biztosan kérdés, hogy mit csinálunk a gyerekekkel akkor, amikor lehetőség van egyáltalán kimenni.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 06148909999 és 063677161. Ez nem egy másik keyfeje angyi, mint ami tegnap volt, de kétségtelenül tegnap megráztam magam. Rövidesen felhívom Wintermantel Zsoltot. Addig is 0614890999 és 063677161.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 Jó reggelt, kedves fiatal úr! Hallgatás közben az itt volt, az eszembe nagyon-nagyon remélem, hogy megfelelő é, számú toalett, vagy WC, vagy illemhelynek nevezzen létesítmény lesz a ligetve, mert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 M mekkora hiány ezen a területtem a vonatkozásban. Köszönöm szépen! Nagyon szíves. 06149 09 és 03676 egy másodszor.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 0614890999 és 063677161. Senki többet?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 abban méltatlan helyzetbe kerülni, sem pedig a, a, ezeknek az árcsoportoknak a kezelőit abba a, a szégyenbe hozni, hogy, hogy korlátozni kelljen a polgármestert, aki egyébként a lakosság megfelelően próbál közvetlenül is tájékoztatást adni. Sem a Facebooknak nem szeretné megadni, hogy a cenzorai ezt a, a, a dolgot megismételjék, úgyhogy ebben és nincsen ebben inkább valamiféle óvatosság vagy méltóság inkább.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 Augusztus-szeptember turván 8 hónappal a helyhatósági választások előtt? Hát, megmondom őszintén, ugye de ugye decemberben volt egy erősebb fellángolás abban, hogy, hogy ügyeket kreáljanak azok, akik eddig olyan túl sokat nem tettek hozzá az újpesti közélethez. Ugye ma a ülést és a költségvetést fogjuk elfogadni, tehát egészen biztosan számítok ilyen.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 ügyében az idő önt igazolta volna. Miközben egyébként elég sokszor leostobázták, lehülyézték, és kapott mindenféle ilyen bugri-bugri jelzőt, mondván, hogy maradjon már. Tehát, hogy attól mert polgármester, attól mert és attól mert Fideszes, attól még maradhatna csöndben is. Hát egyrészt az ember, ha, ha kijön a napra, akkor ne szóval, hogy valakik igényt éreznek arra, hogy leostobázzák, ezzel, ezzel számolni kell.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 plusz lehetőségeket biztosít, és nem nagyon buta és furcsa korlátozásokat, ahogy a legegyhatnánsabb példát mondtam, hogy a győr hogy látom, akinek győrkártyája volt, akkor ugye még a győr az MV1-es csapat volt, de ő itt dolgozik, itt, itt Újpesten, és ha ki akartunk volna menni egy Újpest radira, akkor nem tudtunk volna ugyanabban a szektorba menni, mert ugye ő a győrkártyájával csak a semleges szektorba mehetett volna, én meg nyilván ugye a hazaiban. Zárója bezárva. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy nem én győztem le bárkit is, vagy bármit is, hanem, hanem az, ezek a észszerűsítések és, és jobbító javaslatok, ami nyilván egy, egy, egy rossz döntéshez kapcsolódnak, az, az, az, az egy jobb helyzetet eredményez. Sajnos egyébként, ahogy én látom, bár ennek ezer millió másokkal lehet, az a seb, amit ezzel a kártyával ó, ó, a rendszer mondjuk akkor ezt inkább így bizonyos szurkolói rétegeknek őket nem sikerült ezekkel a lazításokkal és jobbító szándékú javaslatokkal visszacsábítani a stadionokba. Remélem, hogy ez szép lassan meg fog történni. Jelen pillanatban még nem nagyon látszik a nekző Igen, hát amint Balma, Balma, Balmazújváros kapcsolatot olvasni, foci az egészen elképesztő, de a traoré gondolom, hogy örül minden erősítésnek örülök, én annak örülnék meg inkább egyébként, most mindenféle egyéb kommenter nélkül, hogyha az út és a profilabdarúgás között lenne olyan gyümölcsöző együttműködés, hogy az nevelkedő nevelkedés egyébként egészen U16-ig zseniális teljesítményt nyújtó fiataloknak lenne, lehetne jövőképük ahhoz, hogy a nagy csapatban játszanak. Hát tudja, amit azt hogy legyen mindenkinek jövőképe, attól, hogy focizzik-e vagy sem. Láttad tegnap -e a Madrid-Barcelonát? Nem.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 Madridot, arra szavak nincsenek. És közben nem lehetett azt mondani, hogy a Barcelona számára másféleképpen lejtett volna az egész, mint a Real Madrid számára. Úgyhogy nagyon fura egy izé ez a foci, mert hogy, ugye, hogy győz a jobbik, az, ez, ez, ez e tekintetben nem feltétlenül helytálló. Hát nagyon-nagyon furcsa eredményeket tud produkálni az életet. Ugye, ha azt nézzük, hogy a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 És emellett meg ugye az élet minden területén bejönnek a képek. Tehát ugye most azt mondjuk, hogy a, a videóbíró és elemzés vezessenek robotok, de azért most már e, a labdarúgásban iszonyatos mértékű informatika van. Tehát minden egyes játékosra vannak olyan csapatok, ahol fölteszik ugye ezeket a kis szenzorokat,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 és alatta egy olyan hálózat volt, a, a kímfilmekben nincs ilyen, amikor készülék van, azon az emberek akik beküldenek a mafiába, úgy be volt a pali drótozva, hogy ez valami elmondhatatlan. Olyan volt, mint valami biorobot. Hát nem, biorobot mérik, ugye? De mér, mindent mérnek az egyéni teljesítést, a futás teljesítményt. már a bíró, mert... mérik az egész. Hát a, a bíró, hát ott szerintem a kommunikáció lát inkább. Az, az, nem, én nem láttam, nem tudom. De ugye a bírók ö, tudnak rádión kommunikálni egymással. Tehát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 az nagyon-nagyon-nagyon leromlott állapotú, ráadásul teljes mértékben tönkretette a, a járdát. Tehát ugye a, ez egy nagyon-nagyon szűk járda, és viszonylag szűk az zárcsorú beépítés, tehát eh, ott igazán a fák nem csoda, hogy, hogy tönkrementek, de amíg éltek, eh, addig jelentősen helyenként 20-30 centire is fölnyomta az burkolatot, így viszonylag eh, nehézkes volt a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 ami más szabványnak megfelel, azt nem... És akkor mit csinálnak e, a, a járdával? Hát helyre lesz, egy új járda fog épülni. Tehát akkor tekintetel lesznek a gyökérzetre, más, már nem úgy, mint az előző járda. Amely. Nem, nem, hát ahol kivágják, és nem lehet visszaütni. Nem nem, nem, nem, a többinél. A többinél igen, ott, ott, a, a, ahol meg lehet csinálni, ott ugye, és a fa az értékes, ott akkor szokott ilyen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 Van-e bármi, amit nem kérdeztem, de szívesen elmondaná, mert hogy egyébként büszke rá vagy szomorú miatt, de el akarja mondani? Nem, szerintem beszéltünk az aktuális témákról. Öm... Egyeztetünk egy jövő heti időpontot, ami, ami megállja az időpróbáját? Igen, igen, igen, igen. igen. Kis türelmet kérek. Elindult, felhúztam. egy 4 8 9, 9, 9, 9 Figyelek, ha van mire. interjúvár ránk. Ugi Attilával fog beszélgetni, utána nagy valószínűséggel véget ér a mai műsor. Jó reggelt! Jó reggelt, Horválti, kettő rövidet. Az egyik a múlt így hogy az ugi lehetne kérdezni a repüléti rügybe, egy kérdést fölteni, ha nem ja. majd. A másik, hogy ezt az SSW-en azért jó lenne, hogyha visszatérnénk egyszer, mert ez pontos téma szerintem. Hát egyrészt nem térünk vissza rá, mert ugye tegnap sem volt róla szó. Ebben valami olyan objektív megszólalásra volna szükségem, eh, ami egyebek közt arról való is kapcsolatos, hogy a pozdami megállapodásokból ez a konstrukció miért maradt ki? Tehát mindaz, amit tegnap ezügyben elhangzott, a számomra édes kevés. Én az egészet nem értem. És ez jellegzetesen nem az a téma, amiben én belekapnék, ami a Waffen ss kapcsolatos, ha bárki ez érdemleges információval bír és el akarja mondani, arra felajánlom a hétfői reggelt. Jó reggelt! 61489 és 063677 először. 0614890999 és nullat másodszor. 06, és 0 6 6 7 7 1 1 1. Senki többet. Rekami, reklám következik. Mike Sinoda Budapesten A Linkin Park alapítója, zeneszerzője, producere és énekesreppere március 12-én a Budapest Arénában Jegyek most még kaphatók a LiveNation.hu oldalon keresztül Mike Shinoda élő koncert az Arénában Ez reklám volt Az előbb valaki telefonált, meg akarja ismételni Valaki az előbb telefonált, mert akarja ismételni. Jó reggelt.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 Egyébként a horváth Péter felajánlózta neki a segítségét, de nem tudom, tudja a fiala úr. Milyen segítséget? Hogy elmegy vele bárhová, a, betelefonálta a törtei műsorba, és ott... Jó, ajánló. de a Péter időnként átvezett embereket a túloldalra, nem akarnak átmenni. Tehát a Péterben van Igen. egy olyan önkéntes rendőr, amire senki nem tart igényt. Ez vele együtt jár, ez az ő és működési szabályzatában így szerepel. Kicsit azért volt furcsa, mert ugye az úgy szerepelt, hogyha én egyébként nem hívom fel a történet a kácsot, akkor ott van még mindig a Horváth Péter. Jó reggelt lett!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 teni az önkormányzati választásoktól, a főpolgármester választástól, független attól, hogy bárki, akivel ez ügyben beszélnék, azt mondaná, hogy én ebben tévedek, de attól én még a megérzéseire hallgatom. Éppen azt akartam mondani, hogy általában én mindig egyet szoktam Jánossal érteni az újságírói megérzésére, de szerintem ez, ez ettől független. Szerintem ez az egész történet, abból kifolyólag, hogy három szerencsétlen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 Kifejezetten üzlet és konferencia turizmus fogadására is nagyon kevéssé alkalmas, ezért kialakult egyfajta ellentét és egyfajta nyomásgyakorlás az egyébként magánüzemeltető Budapest Airport és a kormányzat között. Erre rájött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 Ezer méter alatti repülés magasságnál hány emberre van most az új eljárásban bizonyos időjárási körülmények között ráterelve az új eljárás szerint a régi forgalom. Ez, ez, ez közelít az 50 ezer emberhez magasságrendileg a 18. és a 10. kerületben együttvéve és igazából azt mondják, hogy az ezer méter alatti, ami nagyon zavaró, fölötte is zavaró, de az nem az elviselhetetlen kategóriájú zavarás, az ezer méter alatt az elviselhetetlen kategóriájú zavarásban következett beváltozás, és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 Pontosan abban a mértékben méltatta a 18. kerületi problémáját, és beszélt a saját maga helyzetéről, ahogy arról egyébként ön beszélt korábban, mm, és ezt szerettem volna jelezni. Jó, jó, jó, köszönöm. Nem tudom, szoktam hallgatni, de valószínűleg. De ezért találtam szükségesnek ezt most elmondani. Jó, jó, köszönöm. És egyébként én, én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy a repülések kapcsolatos problematika,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 részben, tehát amikor ezeket a szabályokat kialakították, akkor részben sokkal alacsonyabb volt a repülőtér forgalma, sokkal kevesebb volt az érkező és induló repülőgép. Ugye a számok azok, azok most nem olyan régen, tehát nagyjából az előző esztemző közepet táján haladták meg azt, mint amikor én értem, volt. Én most én azt kérdezem, én... hogy ki fog kivel beszélni ezt a részét, én értem. Most már e ezt körbejártak egy párszal, azt kérdezem, hogy ki fogja megbeszélni kivel?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 lehet, hogy egy picit paranoidnak tűnik ez a gondolat, de e, sajnos nem teljesen alaptalan, amit mondok. E, ennek következtében titokban tartjuk azt, hogy az akkreditált független zajmérőkkel mikor mérünk a repülőtér környékén zajokat, és itt nem csak egyenértékűt, hanem egyedi zajokat. A zajt egyébként kiméri önökön kívül a Budapest Airport, vagy e, a vagy a, a, Budapest Air, a Budapest Airport méri bizonyos akkreditált pontokon, előre meghatározott pontokon, és ezek alapján egy úgynevezett ilyen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 Én, én itt, Horváth, üdvözletlenül a polgármesterről Szeretnék kérdezni. Napot, a múlt héti Budapesti infónőn másodszor is szót miután után közölte, közöltől, hogy Budapestről 60 kilométer műkfehérvárnál lehetne egy második repülőszeret építeni, és ön rögtön szót kért hogy van olyan a terződésben, hogy 100 kilométeren belül nem lehet. Hogy ez ez igaz-e, és hogy, hogy lehet ezt megváltoztatni? Mert ez nagyon fontos kérdés szerintem. Köszönöm szépen a kérdést. Ezt -ben, amikor a, a Tulajdonképpen ez nem egy privatizációs szerződés, egy üzemeltetési szerződés, ami 75 évre szól, az akkori ö, ö, tulajdonosokkal kötötték. Ebben vannak olyan klauzulák, amik arra vonatkoznak, hogy ö, a, az állam és az államnak ö, ö, a, tulajdonálló, a tulajdonában álló különböző szervezetek nem kezdeményezhetnek és építhetnek olyan repülőtéret 100 kilométer távolságban, ami jelentősen befolyásolja ennek a repülőtérnek a működését, illetve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 Jó, tehát az a kérdés, a hogy ezt a Budapest a mondjam, mennyiben kell úgy befogadni, hogy közben életszerű, hogy változás áll be a jelegi rendszeren, beleértve akár az éjszakai műsorszórás megszüntetését, amely így első hallásra nagyon radikálisnak, de nem túl életszerűnek tűnik. Ugye, azt kell látni, hogy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 és ébben leginkább az éjszakai repülőzaj. Ez tökéletesen igaz, ez egy nagyon jó helyzet, meghatározás, valóban a, a, ezek, a, ezek a légitársaságok, ezek ö, ö, nem azért késnek egyébként, mert, ö, mert hogy ők másodlagos besorolás alatt vannak. Ugye az Európai Uniónak a, a piaci versenyre vonatkozó szabályai, ami egyébként pont ebbe a helyzetbe lökte az egész légipart Európában, amiben van,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 vagy a minibuszt, vagy a vonatköltségét annak, akit nem Budapesten tettél, mert éjfére nem értél el ide. Elég lesz 5-10 ilyen Ryanair késés, amikor a Ryanair Visítva fogja újraalakítani a a menetlenjét, hogy én hát jelenti, vagy bezsarolja igen. a Budapest Airport, az, azért én jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezt a nőnöke hiszi úgy, hogy azért ez csak így működik, mert azért e tekintetben attól tartok, hogy van valami gentleman agreement, ami nincs leírva a Wiser, a, a Ryanair, az EasyJet és a Budapest Airport között. Hiszen a bevételének a zömét ők adják. Nyilván ugye azok is... Sőt, hát az egész facilitás lassan rájuk van igazítva. Most a kb. 40%-a de azért hát azt, lehet, az látni, azt azért lehet látni. Azt azért lehet látni, hogy, hogy azért a, a, a lengyel nemzeti légitársaság lassan kezd úgy viselkedni már Budapesten, mint mintha ő lenne a nemzeti szállító, nyilván nem teljesen függetlenül a, a visegrádi négyeken belüli megállapodástól, hogy a vizer a, a, a, az úgynevezett FAPADOS szolgáltatást nyújtja, a LOT nyújtja a nemzeti légitársasági szállításokat, és a, a cserégi társaság pedig az úgynevezett holiday szolgáltatás. Hát, ami a, a, a ameri amerikai relációt a... illeti, abban egészen elképesztő történetek vannak a lotról, tehát de van hogy ezek változzanak. Ö, én, én, én, azt, én azt gondolom, én azt gondolom egyébként, hogy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 ott, ott a, a, a repülőtér és a kormányzat legfontosabb szervei ülnek, és képviselői egy-egy asztalát elő erősen merül, vagy föl sem merül, elő sem kerül az ilyen típusú dolgok. Oké, okay, rendben van, köszönöm szépen. Ebből is látszik, hogy ma már illetve ezen a héten másodszor beszélünk, de nem kellett ma se unatkozni, és így kitermelik a témát, a, a, a, kitermelik az élet a témákat. Köszönöm a rendelkezésre, Alas. Köszönöm. Egy másodperc kérem, hogy jó le. jó köszönöm igen, Igen, Igen. Azt akartam kérd... és egy perccel múlott fél tíz. kilenc kilenc harminc egy Eh vagyok engedve know you're being hurt. This is not black and white There are no clear solutions I was trying to get it right and in spite of all I should have done I was not mad at you I was not trying to tear you down Where did I got of you I was too scared to say out loud. If I love you It's like you broke your heart Walk oh, right off the Should've done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 1 4 8 másodszor. Aki csoda? Aki előbb énekel. Ez mind Linkin Park. Köszönöm. Jó szível tudom ajánlani, Somos Andrásnak azt a jelenetét Varga Ferenc Józseffel a legutóbbi Aradi vargasóból, amit az egyik fórumbeszélgetésből emelt át az atv Nincs az a rossz máj, amitől az ember ne röhögnie el magát a második percben. Time hanging it's in every line, throw them up and let something shine. I'm gonna turn this floor again Say the prayers and stop it out When they bring that course in I'm bleeding out Chicken deeper just to throw it over I bleed it out Chicken deeper just to throw it over I bleed it out Chicken deeper just to throw it over Just to throw it over Just to throw it over I bleed it out Go stop the show Chop words and a sloppy throat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 Holnap 7 óra után néhány percünk lesz egymásra, majd 4-8-tól Filipov Gábor, fél 8 tól Navras István, Tibor, 8 Karácsony Gergely, fél 9 től Bácskai János lesznek a vendégeim, utána pedig megyek haza készülni a Civil műsora, amely talán a jövő héttől lesz nettó, közel 20 perccel hosszabb. A jövő héten hétfőn, kedden,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 98 MHz-en.